Traveling up the mountains one day And suddenly I heard a voice come to eye and say Behold I come quickly to pay everything sa to one and all, so behold, behold, I come quickly, there's no tongue, language that shall not be Benvingut, benvingudes al còctel Contra Informatiu, com cada dilluns, de 10 o 11 a Ràdio Voltregà i també em posteriors les per Ràdio Volt Voltregà. Aquí estem a Ràdio Una, perdó. M'ha no, no, fet un lío, eh? És que les vacances tenen això, eh? Que tal, Rosé? Eh? Bé, bé, amb ganes, amb ganes de tornar perquè hi ha molts temes, se'ns acumulen els temes i... Abans de començar, deixem comentar la música, que avui, sí, sí. com que venia per aquí, doncs hem aprofitat per posar una mica vinga, de reggae, vinga. i es tracta del grup Culture. Que, que estrany que hi hagi es portat reggae. Sí eh? sí, eh? Sí, eh? Per variar. Un altre dia portarem música africana. Molt bé. <laughs> doncs avui tenim Culture, que és un, un dels grups eh, que més s'ha escoltat a, a l'Àfrica, per, per posar un exemple de, de la música que arriba des de Jamaica a Àfrica, que és, jo penso que és una mena de, de, de solvència contrastada, si, eh, si ha passat per pel continent africà i ha tingut èxit allà, ens és, és una, es demostra que és una música de gran qualitat. I es tracta d'un grup en trio vocal que van participar en aquests enregistraments amb una de les parelles rítmiques més, més importants, que és The uh, l'Slide D'Ambert, la Bateria i Robert Shakespeare. I han fet uns dels enregistraments de reggae més, més clàssics, és una cançó de les que escoltàvem ara. En entrevistes amb Culture jo volia destacar la seva visió de de l'ésser humà, de l'espècie humana i la, sobre les guerres i sobre la, el nostre instint belicista de com eh, l'espècie humana és l'únic animal que som capaços d'extreure un mineral que és el ferro eh, fer aliatges i fer difondre'l i fer armes i després disparar també un altre mineral per matar a un altre animal un altre, una altra persona igual que nosaltres eh, és, tot sí, una... sí. és que si, si tu mires fredament és molt bèstia, no? i és una reflexió que, que no, no podem deslligar-nos de, de la nostra relació amb la natura i com sí. utilitzem aquesta, la natura i les, les eines que trobem eh, al voltant i el que fem amb, amb, amb, amb els minerals, amb els vegetals, amb aquesta relació és tan especial per fer-nos mals els uns als altres. déu Unidor, do uh, Veig que parla d'esclaus de, de també, doncs sí, aquest disc es titula Massa temps a l'esclavatge mm -hmm. i sempre reivindiquen el record i la memòria de, de tots aquests anys del tràfic d'esclaus, que per cert a Catalunya molta gent es va forrar amb el tràfic d'esclaus eh, des del segle bueno, 18-19 Els famosos in, indianos no? que venien mm -hmm. i havien fet fortuna a l'Àfrica però ningú deia com havien fet la fortuna eh? Exacte, els catalans Penso que si féssim memòria i s'ha de recordar que els diners estan tacats de sang moltes vegades uh -huh. i, i el, aquests grups com, com culture, i de fet molta de la cultura Rastafari grups eh, de música reggae reivindiquen sempre aquest record i, de, i el mateix fan també a moltes associacions i col·lectius que vam trobar a Estats Units que, que és la... la Uh, Reparation now, per exemple, la, sí. el terme aquest de reparació, de, de record i de sí, sí, de tenir sí. una, una memòria justa i de, de fer justícia sobre tants segles de, de massacre. Uh, el museu de l'esclavatge de, de Baltimore, per exemple, on es veu perfectament, de forma molt gràfica, el que va significar tot allò que a vegades no... No sé si ens imaginem, perquè ho tenim molt... No, jo penso donem que no. Fins a quin punt? Fins a quin punt? Els linxaments, la bé, l'esclavatge, què significava l'esclavatge. Sí, I que fins fa molt poc fins als anys 1960 encara es produïen linxaments què vol dir això? Que, que es trobaven uns quants uh, nois blancs i si sortien de cacera uh, deixaven a, a perseguir un negre pel bosc i el mataven i, sí, sí. i el cremaven Pere, en continuarem parlant i de fet parlarem una altra vegada de, de música amb tu perquè ens hauràs d'explicar una mica això de la festa del remei que els hi va guirruts i vau ser sí. però ara teníem unes trucades preparades primer i explico una mica que, que parlarem de l'Amadeu Caselles, com no podia ser altrament l'Amadeu Caselles és un pres anarquista suposo que aquests dies n'heu anat sentint parlar que el dia 22 de juny va començar una vaga de fam que no va acabar fins al dia 5 de setembre és a dir, el cap de 76 dies i, i que va acabar amb una oferta eh, del síndic de Greuges que va actuar com a mediador, concretament el senyor Ignasi García Clavel que ara està eh, d -d -d junt amb el síndic, una oferta de que li donarien permisos i li donarien el tercer grau. Això és una mica el resum d'aquesta lluita. En parlarem amb el senyor Joan Tardà que és diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i que és l'únic polític, que s'ha interessat pel tema i que ha fet alguns passos en aquest sentit per ajudar a l'Amadeu. Parlarem amb el Josep de la CNT de Manresa, que són els primers, que quan tothom feia vacances, doncs ells continuaven al costat de l'Amadeu i una mica amb els de la CNT de Manresa van fer la travessa del desert, perquè realment el, el, el mes d'agost no quedava a ningú lloc i sort ni va bé d'aquesta gent, no? Parlarem també amb la Diana Reig, que és la seva advocada i que ens explicarà una mica el punt de vista més jurídic. Això serà abans de la pausa, després parlarem d'aquests espais de benvinguda educativa o com, com integrar segregant, mm. eh? que ja té... Avui ja sortit a les notícies... Ja té nasos, sí, sí, sí. Que han dit que vi com a exemple de, de prova pilot d'aquest sí, sistema sí. polèmic... I no se n'ha atrevit sí. a explicar gaire més de no, la, no, el, el que no. significa la polèmica. Què va, què va. I a més a més el 9-9 en fan una propaganda no sé si gaire decent. Eh? Bé, doncs això en parlarem amb la Montserr Nau, que és, ja sabeu, la nostra corresponsal, i després amb el Francesc Arnau també parlarem de l'Iñaki Gil de Sant Vicente, que va fer una, una xerrada sobre l'esquerra verçale a, a Girona. Amb qui podem parlar? Hola Josep de Manresa, què tal? Hola Josep, bona nit Estic amb el Pere Sanjurjo de Ràdio Voltregà mm. que, que noi, ja, com va? Ja us va, la coneixeu sí. Estàvem explicant una mica però fent un, un resum molt, molt petit de tot el que ha significat una mica la lluita de l'Amadeu Caselles, aquests 76 dies de vaga de fam que sí. van acabar el dia 5 de setembre i dèiem que vosaltres havíeu fet una mica la travessa del desert, perquè durant el mes d'agost, que no hi havia ningú lloc, eh, la gent de la CNT de Manresa no va fer vacances. Mm -hmm. com, com valoreu ara eh, aquest, aquest acabament de la vaga, les promeses que se li fet a l'Amadeu... Com, com ho valoreu? Esteu contents? A veure, uh, sí, estem contents de cara que el, el moviment que hi ha hagut uh, fins, en general al carrer, no? diguem, la, la, la llu aquesta lluita social que hi ha hagut i tal, uh, bueno, ha estat molt bé, s'ha vist pues, una eina molt bona, perquè diguem ha funcionat, no? ha sigut una va, va costar molt que s'escampés la notícia de que que corress una mica la veu del que estava passant i de que, que uh -huh. comencessin els actes ha costat però una vegada s'ha aconseguit vull dir, aquí ens hem ajuntat pues això, gent de lo més variat vull dir, de, de molts sectors de, dels moviments socials i així i bueno, per aquesta banda doncs pues, uh, trobem que ha sigut una cosa molt positiva no? O sigui, això va ser, per entendre'ns, a, a mitjans d'agost, cap a final d'agost, més aviat, quan la gent va anar reaccionant, no? Sí, sí, sí. Uh, ja dic que va costar una miqueta. Vull dir, uh, es van fer tota una sèrie de concentracions amb aquestes primeres, doncs, pues, que... que era poca gent i així, i segons es van fent cosetes i tal, es va començar a escampar, va córrer molt pels mèdits agents contrainformatius i... I al final de cara al final de, de, de l'agost pues bé ja es va convocar la setmana aquesta de lluita internacional per peru de la Ma deu Caselles i pues ha funcionat realment a tots els països catalans, a Herria, pues a Eukalleria a l'estat espanyol hi ha hagut moltíssimes concentracions vale, però moltes vull dir des de gent de Toledo que es va posar en vegada fam a les a les manifestacions a les concentracions que hi ha hagut a Madrid va haver-hi una manifestació bastant important en nombre de persones, a la de Barcelona igual, i sí, s'ha arribat a aconseguir això, però diguem que, que ha costat molt de que la gent pues, estigui informada del tema i tot això. O sigui, una vegada s'ha engegat i ha començat a funcionar la cosa molt bé, però fins a arribar a aquest punt pues, bueno, sí. ha sigut una mica fotut. I una mica, internet creus que ha jugat un, un paper important en, en, en difondre la convocatòria? Vull dir, les pàgines alternatives eh, han tingut un paper decisiu o, o no? Uh, sí, sí, jo crec que clar, clarament que sí. O sigui, de fet, els, els grans medis, anem a dir, els medis aquests majoritaris i subvencionats i totes aquestes coses, de fet, no, han, no es van moure ben bé fins que la situació de la Madeu era crítica. Vull dir, jo no sé... Uh, sí, pels mateixos interessos de morbo o perquè es ve molt l'aquestes la, coses així llavors és quan es va interessar però, diem, sí va quan, quan, la... quan era es mor o no es mor no? Sí, sí, per, sí, per, sí. per dir-ho era... així cruament no? cruament veiem eh, o sigui, la... que ha sigut així vull dir aquests meris grans fins que no hi ha hagut aquest morbo aquesta notícia que, que pot crear expectació i tal pues, uh, no han fotut tal nas Sí, dir, sí. aquí ben bé jugant amb aquestes coses. Quan va passar el tema aquest de, de l'accident de Madrid, no hi havia ni, ni un periodista d'aquests medis grans que, que volgués mm, ficar-se en aquest tema. perquè? Perquè ja tenien el, el tramorbazo aquí pel mig, no? Parles sí. de l'accident aquest de Barajas, que sí. va eclipsar qualsevol altra notícia durant, durant sí, sa, una aquest, setmana almenys, no? Sí, o, o més. O més i diguem, el, la manera que això ha arribat a la gent, ha, ha arribat als carrers, han arribat als col·lectius diguem que, que s'han mogut a les concentracions en les manifestacions de tots els actes, tota aquesta informació ha arribat a través dels medis contrainformatius. En aquest cas, per exemple, pues, hem, teníem molt proper a la gent de l'AINE, que va fer uh -huh. un especial aquí pel tema de la Madeu Casellas, uh, bueno, van engegar una mica el tema aquest del comunicat, que venia per uns col·lectius del País Basc i, bueno, tota la informació passava per allà, de seguida que hi havia una, una novetat es passava allà, de seguida es, es començaven a difondre per altres medis contra i, vull dir, sense, sense haver tingut aquests medis a totes les ràdios eh, lliures com uh -huh. de tot arreu, vull dir, de Madrid, d'aquí, de, de Vic, de, del País Basc, totes aquestes ràdios s'han mogut realment pel tema vull dir, suposo que també podeu escoltar aquesta de ràdio Almenara, on realment van agafar una tia d'allà d'aquí de serveis penitenciaris i va començar a, a fer unes declaracions que va quedar tot gravat, vull dir, la dona aquesta va fotre la pota totalment i ja Això està, que això tot està a gra. gravat a ràdio Almenara, es pot sentir sí. per internet, per tant, no? Sí, sí, sí, es pot trobar per internet, sí, amb una màquera a la flauta màgica. Hi ha tota una sèrie de conversacions aquí d'aquesta dona i, i pos una mica d'informació de l'àpoca de la mare i tot això, bueno. Sí, ja sí. Uh, això ha arribat a la gent, no pas pels grans medis, sinó pels medis contra informatius. Si no hagués sigut per això, uh, no sabíem exactament què és el que hauria passat. Vull dir, és una part clau de... de de la cosa que s'ha aconseguit del moviment social que hi ha hagut al carrer de tot plegat. Vull dir, ha sigut una part molt important. Sí, volia... Eh, eh, eh, Josep, eh, a veure si ens pots explicar una mica. Has parlat de dos temes, bé, has parlat de moltes coses, però potser ens podríem centrar una mica en el tema de la vaga de fam Toledo, que ho has deixat anar però no, no, no sabem exactament de què va, l'altre seria el tema d'aquest manifest, a veure si el signaven col·lectius o bé els signava gent individual o mm. que crec que es va traduir moltíssimes llengües no? perquè sí. la feina de traducció també va ser molt important no? Sí, bé, bueno, les... totes aquestes traduccions i tot això pues, també va, ser un... va vindre d'un altre col·lectiu d'aquí de la Cisa Iacrata que també tenen bastant relació amb la gent de l'AINE i això de les traduccions ha sigut molt bo va haver un moment que sortiu un comunicat el dia següent, o com molts dos dies després, ja està traduït a deu llengües diferents. 11 van per un moment, no? I, Fins clar, i tot, tot, això... tot el grec, jo vaig veure, no? Que sí, sí, el grec, servia el traduït al grec. Ai, ai, el minès, el la casa de euskera, francès, anglès, alemany i sí, sí i més. Bueno, no me'n recordo el llistat. Complert, I tot això és, és feina feta, feta gratuïtament, evidentment, no? Sí, sí, feta sí, sí. per gent que ho fa convençut, no? Convençut sí, sí, sí, que s'ha sí, sí. de fer. Pues que estaven posats a col·lectius, a teneus hibertaris, a sindicats, a, a, a posació pues de merits contrainformatius, a gent que està feia programes de ràdio, dir, tot, tot això ha anat per aquí. El, per exemple, aquest comunicat d'aquí ai, eh, el, el comunicat, vull dir, perdó el, el manifest aquest doncs era una iniciativa que al principi es volia engegar a nivell d'Euskadi de, de només de, bueno, van començar a parlar, doncs, una gent agents de tema de propresos, així gent d'amnistia, d'autodefensa d'aquí, uh -huh. i al principi volia ser només a nivell d'Euskadi, de, però com que la gent va dir, doncs Vinga, va, anaven apuntant altra gent entre els puestos, doncs es va decidir, decidir de fer-ho més obert. I quants col·lectius han signat aquest manifest? Aquí ho van fer unes 141 col·lectius. 141 col·lectius. Tots, tots de, de l'estat espanyol o, o, o de més lluny? En principi eren, han sigut de l'estat, uh -huh. perquè bueno, es va donar un temps de, de marxa perquè la gent... Uh, s'apuntés, diguem i bueno, de fet uh, diguem va haver un plaç que fins, es van recollir fins a una certa data i fins aquell moment 141, estem segurs de que, de que aquestes 141 col·lectius uh, s'haurien ampliat més si hogués sigut necessari que sí, sí. hagués estat més dies no? uh, aquí hi ha col·lectius de, de, de tota mena vull dir, hi ha sindicats estan, pues, el sin... anarcosindicalisme per exemple estat pues, quasi bé tot, tot el que hi ha aquí Llavors, també està la GGT ja eh, pues, això tota una sèrie de centres socials ocupats, eh, ràdios, eh, gent de grups musicals com els sabers Corpus mmm, bueno, un lista bastant important de, de, de que és de que tots aquests col·lectius, aquests 41 col·lectius, on hi sindicats, on hi ha ràdios, on hi ha, uh, altres coses, doncs allò és un, una representació allà de milers i milers de persones. I diré. tant, clar, clar, perquè cada col·lectiu representa molta mm. gent. Sí. Uh, Josep, com que tenim un programa que dura exactament una hora i no dura més, mm. uh, uh, per acabar, eh, llavors sí. ja intentarem parlar també amb la Diana Reig, que és l'advocada i que ens explicaria una mica com estan les coses ara. Sí. A més, molt breument, si ens poguessis explicar una mica el, el tema de la vaga de fama a Toledo. A veure, què, què vol dir això de la vaga de fama Toledo? Sí, doncs aquí, bueno, van ser... Justament avui ens han enviat el correu, electrònic ara està mirant el correu, ens han enviat fotos, no? Bueno, aquí va ser una acció que van fer que va ser molt maca, no? Que es van, van decidir de... de parla d'any concentrats recollides signatures i tot això davant del jutjat de Toledo, doncs van decidir que ells es posarien en cinc dies de, de vaga de fam, o sigui, estarien allà doncs, complint una vaga de fam de cinc dies, doncs una mica per fer una reivindicació de, del tema de l'Amadeu. La, cinc dies i cinc nits, suposo. Cinc sí, dies i cinc sí. Aquí, bueno, a més, han tingut l'entrebanc que bueno, la, les forces policials de, de l'Estat els doncs, han, han reprimit els han volgut que marxessin, eh, es van haver de canviar de lloc per, per seguir amb aquesta vaga i els han posat realment moltes dificultats, vull dir, a, a, a les concentracions les despeien i els, ha, els, els han pres les signatures, els han can, pancartes, vull dir, van rebre una bastant, a, bastant repressió policial, no? per van continuar. El tema aquest, que, era, que era una època també que era això, que la gent no estava gaire informada, era quan començaven les accions i tal uh -huh. i eren poqueta gent allà i així, però que, bueno, van fer un acte aquí molt macro i, i bueno, l'acció eh, que ha tingut la, la, que ha fet la policia doncs, eh, indica una mica també de, de, de que estaven intentant això, de que no s'escampi, que no que s'escampi la veu, que no sí, sí. Doncs, es surti a la llum i, i suposo que per això ho volien sí, però no van poder evitar-ho, eh? No, Surtos, no, no, no. Surtosament. Uh, sí, sí, ja et que ara ja correran per aquí per internet fotos i coses perquè s'estan uh, enviant pues, informacions i fotos i així i, i res. Ja et dic, una que van tindre aquesta gent uh, pues, fantàstica. A més, mateix, no? estan en contacte més ells en sentit que, que si hi ha qualsevol mena d'informació, si s'han de seguir fent concentracions, i si s'han de moure per allà per Toledo, doncs que contem a ells i que els informem de del que hi ha i, i és això. Una de les coses molt magues que s'ha fet amb això és que gent que no ens coneixien de res hem tingut els contactes i, i que, vamos, que... S'ha sí, creat una xarxa important, no? Sí, sí, sí, sí. Josep, ho deixem aquí, si et sembla, perquè volíem també fer un parell de trucades més i els minuts van corrent, implacablement. Eh, ja, ja et tornarem a trucar algun altre dilluns, eh? ja, ja tenim, ara ja et tenim fitxat. Molt bé, perfecte, perfecte. D'acord, gràcies. Bé, vinga, bona nit, bé, bona nit. Vinga, vinga. Bona, nit. vinga. Bona, nit. bona nit. Bé, el Josep té molt a explicar, no, i realment. Do, perquè ell ha estat al peu del canó i tenia, per això tenia molta informació a portar sobre aquest tema perquè no, no s'ha perdut ni una ni una convocatòria I el, sí, sí i tot, totes les que s'han anat fent a estat... més a més és que van començar sols eh? Vull mm. van començar sols i s'ha acabat escampant la idea a, a tot arreu Hola Francesc, bona nit avui véns amb la Renfe veig sí, sí, perquè... mitja hora mitja hora, de mitja hora de retard terrible, terrible ah. imagina'm molt bé. Estavam parlant de l'Amadeu Caselles, de la vaga de Fam, de l'acabament de la vaga de Fam. Hem parlat amb el Josep de Manresa i ara teniam pendents dues trucades més, una amb el Joan Tardà. Amb el Joan Tardà, d'Esquerra Republicana, ja podem parlar. Joan. Hola, bona nit. Hola. Joan Tardà. Doncs, no s'acena. Bé, ho tornarem a intentar. En tot cas, expliquem una mica per què truquem al diputat d'Esquerra Republicana. Uh -huh. No és ben bé el nostre estil, això de trucar diputats i trucar polítics. Però en aquest cas és una, fem una excepció perquè el Joan Tardà crec que va ser l'únic polític. Bé, el Joan Herrera també va signar alguna cosa amb ell, però una mica d'amagatot i és una mica uh -huh. no gaire convençut. El Joan Tardà, dèiem, va fer un un gest a favor de l'Amadeu molt contundent. Eh? Primer va començar a preguntar a veure si el podia anar a veure, etcètera, etcètera. Va tenir moltes dificultats. Podem parlar? Joan? Sí, hola, bona hola. Hola, bona nit. Estàvem dient que no tenim gaire costum de trucar polítics, però que fem una excepció amb tu, perquè tu també has fet una excepció a l'hora de parlar clar de l'Amadeu Caselles.. Bueno, no sé, no parlar d'excepcionalitats doncs és una mica delicat, però vaja, en tot cas eh, ja en ja entomo entomo la crítica uh -huh. <laughs> No, no és tot el contrari, eh, en aquest cas perquè tu vas per la clara de l'Amadeu Caselles vas demanar per veure'l... Com va anar tot això? Ho vas tenir fàcil? Ho vas tenir difícil? Com, Bé, escoltem, com va ser? Eh, jo d'entrada vull dir que jo sóc membre fundador de la Coordinadora contra la Mergenació de Cornellà i uh -huh. eh, vaja, diguem, no, no, diguem eh, preocupar-nos per l'Omedeu, doncs, doncs tampoc em resulta estrany. Crec que, d'altra banda, és la nostra obligació. Jo he de dir que desconeixia eh, l'existència de l'Omedeu, no, no, no, ni n'havia sentit per l'àmbit. Eh, darrerament hem estat eh, involucrats amb un company de Cornellà que també ha passat tantes penes com en Amadeu i que finalment hem aconseguit portar-lo de, de, de, de Saragossa a Cambrians i ara hem aconseguit també que pugui tenir el tercer grau i ara ja està treballant eh, Crini Jove. Eh, bé, jo eh, me'n vaig sabantar a través, de, a través de correus electrònics que van arribar eh, demanant que com a diputat de Madrid eh, demanéssim alhora la creació d'una comissió d'investigació de eh, diguem que tingués cura d'esbrinar de, de, la situació eh, que, que, que patia eh, l'Amadeu. Eh, eh, I he de dir que això reglamentàriament no es pot fer, no es poden crear comissions eh, que tinguin eh, com objectiu una sola persona. Bé, arran d'això, però eh, això, en doncs tornar de vacances, i ara d'aquests correus, eh, això va ser el i el dilluns em vaig anar a veure l'Obert Batlle, que és el, diguem-ho, el, el general de règim penitenciari per tal d'interessar-me per la situació d'aquest ciutadà que aleshores ja feia potser una xentena de dies que era en vegada i que jo reconec que no me n'havia assabentat cosa que tampoc no... Eh, bé, ho, ho hagués hagut de saber però no ho sabia. I aleshores va ser com vaig saber eh, de l'existència de l'Amadeu, de, de la lluita que havia endegat i aleshores eh, vam sol·licitar ...poder-lo veure... ...perquè em semblava que... ...bé, doncs, que era una situació provoguda... ...com perquè nosaltres intervinguéssim, no? Bé, doncs, eh, he de dir que... ...que, que ja aleshores... Eh, ...vam notar una certa resistència... ...a poder-lo veure... Eh, ...posteriorment vam fer una carta... Eh, ...ho han dit, posteriorment, vull dir... cap de 24 hores... ...jo mateix li vaig tornar a portar... ...i lliurar-li a mans... ...a la barbatja... Uh, i arran d'aquesta carta uh, vaig tenir entrevista amb la consellera de Justícia on allà es va fer palesa la seva voluntat de no deixar-nos o, o dir que el reglament no permetia que poguéssim anar-lo a veure a no ser que uh, uh, l'Amadeu renunciés a una de les visites cosa que tampoc tenia mai sentit atenent el fet que una no situació tan aguda com la que vivia és evident que, en tot cas, qui havia de visitar-lo era el familiar més íntim, cas la mare, no? Bona, bé, total, eh, que no us el van no, deixar veure. No, no, no el van poder veure, eh, però, eh, bé, això va tenir una certa eh, Crec que, mentrestant, eh, més enllà, doncs, de, de, de, de la solidaritat de, de la plataforma de companys que donen suport, doncs, haurien un article que, desgraciadament, en un món eh, tan, tan estúpid de vegades que cal que hi hagi una persona que tingui doncs eh, un cert renom eh, doncs per decantar una un mica l'opinió pública i això va ser eh, la gran aportació que va fer l'escrit d'en Terri Cabres una columna al periòdico on eh, va deixar ben palesa que la lluita de, de la Madeu Casellas era la lluita diguem-ne de, de qualsevol ciutadà que, que, que justament Diguem, opten per plantar cara una situació eh, injusta. Bé, he de dir que sembla que aquell eh, escrit d'Otterricabes va anar molt bé, perquè eh, bé, doncs al final hi ha hagut un cert enllaç que esperem que arribi a un port i que... Eh, sí, eh, que... jo volia, volia demanar-te, Joan, ja ho has fet altres vegades, però volia demanar-te, perquè crec que vas poder parlar personalment amb l'Amadeu Caselles. Quin va ser aquest desenllaç? Perquè les peticions de l'Amadeu eren dues, o bé una refundició de condemnes... Joan? Sembla que hem perdut eh? el contacte. Ho podem tornar a intentar, mentrestant explico que les peticions de l'Amadeu eren, per un cantó, la refundició de condemnes i per l'altre, si no s'aconseguia la refundició de condemnes, al tercer grau i era perquè el Joan ens digués exactament de, de veu de l'Amadeu que ell estava trucant a la mare i llavors li va passar el telèfon, això va ser davant de l'Hospital Penitenciari, doncs va poder saber quines ofertes li havien fet. Què? Sí? Joan? Digues, no lamento, lamento sí, no ahí, eh? passa res no no, eh, Estàvem explicant mentrestant les, Quines eren les dues peticions de l'Amadeu I com que tu el dia que vas venir a acompanyar la mare Davant de l'hospital penitenciari Vas poder parlar a través del telèfon de la mare Amb l'Amadeu personalment eh, Volia que ens diguessis exactament Què et va dir l'Amadeu Que l'Ignasi García Clavel li havia dit Bé, eh, per a mi va ser, va ser important que es podia sentir per boca de l'Amadeu que eh, ell tenia tota la confiança eh, de l'Ignasi García Clavel. Bé, doncs l'Ignasi García Clavel eh, havia tingut a l'administració del president Pujol un càrrec doncs, per responsabilitat, eh, bé, eh, justament a, a la direcció dels centres penitenciaris, i eh, a la manera que sé, és dir, que era una persona que, que li tenia confiança, que era una persona de paraula, i el compromís era eh, que en tan bon punt eh, tingués un estat de salut eh, doncs, adient eh, i s'havia recuperat, eh, gaudiria de permisos, que eh, això permetria poder passar eh, acollir-se al 100.2, és a dir, un, un, un, segon, un segon grau, que és el trànsit, per passar al tercer grau. Bé, eh, d'aquí ve, ve eh, doncs, la satisfacció de veure doncs, que ens anem a sortir i a l'hora de la tristesa de comprovar que perquè el reglament funcioni, perquè els coixinets de la maquinària vagin greixats i si funcionin, no s'hauria d'arribar, no s'hauria d'exigir que un ciutadà eh, diguem, hagués d'assumir eh, aquest recte titànic de fer eh, tants, tants, tants de la vaga. Vaja, és que la sola existència de la vaga fam ja és de per si, diguem, la, la materialització d'una derrota, no?, perquè el sistema, eh, vaja, hauria de funcionar, crec, una mica més greixat, no? Bé, eh, vaja, puc, puc donar fe que vaig sentir, eh, amb les meves orelles, eh, vaig sentir com eh, en deu ocasions ja em deia per telèfon, que aquest era el compromís que havia adquirit en Decia Claveu, i alhora ella manifestava que era un home que, al qual tenia confiança. Bé, doncs, esperem que aquests compromisos es compleixin. En aquests moments l'Amadeu està a variants 2. Avui ha trucat a la mare i li ha dit que, que no està a la infermeria, que tampoc no vol estar-hi perquè diu que el menjar de la infermeria és igualment dolent. I sembla que fins i tot està fent ja alguna feina, vol dir que el procés de recuperació sembla rapidíssim, no? Bé, això és el que, això, això és el que queda, diguem, de, de, de satisfactori el fet d'haver-nos implicat, i algunes persones, cent vegades més que jo, eh? uh -huh. eh, eh, diguem, en aquesta, eh, diguem, en aquesta lluita, eh? perquè en definitiva aquí el que ens interessa d'una banda és doncs, que l'Amadeu Casellas eh, ben aviat pugui fer una vida eh, normal, la, la, la vida que, por, que portem a la immensa religió dels ciutadans, i alhora també crec que tant tant va bé que, que ens mirem el mirall i ens, i ens adonem o recordem que les persones són plenes. I tant, això, això costa costa de recordar-ho perquè des de les institucions penitenciàries fan tot el que poden per amagar-ho per... d'entrada ja la sola ubicació de les presons en llocs inaccessibles a vegades, gairebé inaccessibles ja fa que ens n'oblidem Sí, jo crec que aquí hi ha una tasca a part de tots eh, a part de la mateixa societat doncs, de, de posar damunt la taula doncs eh, bé, si som capaços de posar a debat temes doncs, que han estat han estat eh, diguem, eh, estigmatitzats com l'eutanàsia o, o com eh, ha estat motiu de batalla de les dretes com eh, eh, l'avortament, potser ja és hora que no siguem tan hipòcrates i pujam damunt la taula un debat profund sobre eh, els sistemes penitenciaris i totes les polítiques de reinserció social, perquè és evident que un món i una ciutat doncs, culta i moderna com la nostra, segons quins àmbits eh, més aviat doncs, eh, ens recorden eh, temps pretèrits. Tot i que també he de dir que en aquest sentit a Catalunya tal vegada anem una mica més avançats que la resta de l'estat espanyol i que ja és hora també que amb les noves competències autonòmiques doncs, posem damunt la taula eh, alguna revisió o la creació d'una normativa catalana que tal vegada podia, anar, eh, podia ser una mica més progressista. Bé, això és el desig, si una altra cosa és que ens en sortim o que hi hagi voluntat suficient, com per tirar endavant. Però la Generalitat de Catalunya continua construint presons noves? Co -co -co -co... Dius, perdona? Continua construint presons efectivament. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí Vol dir que no, no, no, no sembla que anem gaire pel bon camí, eh? Bé, doncs... Eh... I, i, diguem que, tam també he de dir que el que està, jo eh, vull dir que el que està damunt la taula eh, no és, eh, en el cas, això és un debat ideològic però jo ara, eh, diguem, eh, posant-me la granota de diputat d'Esquerra Polítana el que està damunt la taula no és, en aquests moments, el debat sobre el sistema, sinó, diguem, la millora del sistema. Molt bé, Joan, doncs... La cosa en sembla que, per part meva, és... Eh, diguem, és el que he de dir en tant en quant a mi m'entrevisteu com a diputat d'Esquerra Republicana i en el programa Esquerra Republicana no hi ha ja, uh, qüestionar el sistema sinó uh, diguem, uh, adequar-lo a una nova realitat bé, uh, som un partit socialdemòcrata i desgraciadament o afortunadament no som un partit revolucionari mm -hmm. Bé, de totes maneres Joan, som, gràcies, som, gràcies per som, tot som, només el, jo penso que una mica som el que fem i en tot, en, en tot cas jo preferiré recordar el que has fet en tot cas està ben llit això que he d'acord molt bé gràcies els socialdemòcrates sí, bueno fan el que poden sí, hauríem de tallar una mica tot i que anem Francesc, ara riuràs a gust una estona fora, fora d'antena Posarem una, mica una altra de vegada de música I, de, de, i en parlem mm. Aquesta nit, Aquesta nit tu, tu, i tu i jo pescarem la lluna Radio Ona sí, sí. Sense el eh? Let us flight from the mountain my brethren. stop streets, so deliver it clear, really what I want to say, they want liberty to walk and learn the lesson well, don't be a no fool in this time, do just come down with compassion and stop them, stop these bustling hands, fighting, fighting brother, fighting brother, hey. I'm in the town And reached to the footing of the hills In the woods And that's why I've got to cry out Més enllà de la innocència, còctel contrainformatiu. continua a Ràdio Ona, al còctel contraformatiu, hem escoltat la música de Culture des de Jamaica, el desaparegut vocalista Joseph Hill i tota una referència quant a música reggae clàssic de l'any 78-79 i aquesta cançó, Stop the Fussing and Fighting, atureu les baralles i les lluites al carrer, és una llàstima veure els germans com les barallen i es maten per res, en definitiva. Era el crit que feia Joseph Hill veient el panorama de la Jamaica més marginal i més delinqüència de, de l'època que encara ara continua sent un país conflictiu, en aquest sentit, i aquesta crida a la pau des de la música reggae. Quedava pendent comentar la trucada de jo, jo trobo que molt bona fe de, i bona voluntat no? de part de, del de Joan, Joan Tardà per sí, això sé. li truquem sí, sí. I, I, és que si no hi ha ni, ni el trucaria s'ha exposat, eh? exposat a les crítiques, a, les... a sobre han tomat la primera crítica, després ha anat bé la xerrada i quan ja semblava que ja s'escapava en Francesc la, la, li ha fet la pregunta una mica més complicada no? la, la pregunta de, o, o el comentari de, de mm. nota, aviam, sí. que s'ha havia de mullar mm. i és quan ha dit que ell no qüestionava el sistema des d'esquerra que es posava el mono d'esquerra i havia de... socialdemòcrata de... no se n'ha sabut. No sabut... No sabut... No sabut estar eh? no se n'ha sabut estar mm. Però, que és, que és, és important posar els polítics jo, en, en, una mica una mica contra, contra les, les, pas, les cordes sí, eh? les la paret, o contra les cordes perquè és quan treuen han de, han de, han de mullar-se perquè són molt especialistes en tirar pilotes fora i no sí. parlo per ell eh? perquè potser a partir de que, que s'accedeix a parlar en aquest programa potser és, el més, el més, és un punt accessible però en general que no s'escapin tant com el que estan acostumats a escapar-se mm -hmm. Bé, em sembla que tenim a l'altra banda del telèfon a la Diana Reig que és l'advocada de l'Amadeu Caselles, Diana? Hola bona, nit. Hola. Hola, bona nit Què tal, Hola. com anem? Mm -hmm. Bé, veure, resistim sí. Sí. Què sabem de l'Amadeu? Doncs avui he pogut parlar amb ell per telèfon. Uh -huh. M'ha explicat que està al mòdul 4. Mòdul mm. 4. Que no perquè ell no ha volgut. Uh -huh. Perquè prefereix caminar i mou que està... Caram, Ay, no? Diana. Sí? Sí, sí. No, no. No sé, s'ha sentit sentim un xiulet. xiulet. Ah, sentim Però, però uh -huh. bé, bé. Et sentim, Ai, et no sentim. Bé. Bueno que està al mòdul 4, que no està sí. en fermeria perquè ell no vol estar-hi sí. per tant vol dir que es troba prou bé uh -huh. no, Prou no? troba fotut perquè les, les cames li fan molt de mal uh -huh. i les té molt inflades i no li saben explicar el motiu caram, uh -huh. però, però té atenció mèdica o no té atenció mèdica sí, lo que el metge no s'explica el per què té les cames tan inflades caram i li ha donat una medicació, però, bueno, uh -huh. resista, i se queixen que li fan molt, molt mal les canes. Uh -huh. Doncs potser no. s'hauria de mirar, de tornar a intentar allò que ja havíem intentat quan estava en vaga fam, que és que entri un metge de la nostra confiança, no? Això que ell farà, no sé si ho ha fet avui o ho farà demà, demana una altra vegada, que ja serà la tercera vegada que ho demane, que deixin d'entrar a la metgessa. Uh -huh. perquè la metgessa ja la tenim, no? Vull dir, falta sí, que la deixin entrar, no? Sí, sí, només cal que, que permetin que autoritzin l'entrada a, uh -huh. a la presó. Uh -huh. Llavors, també m'ha explicat que eh, un cop ha estat al mòdul, el director i el subdirector de, de la presó, que recordem que està a Brians dos ara, uh -huh. doncs li han l'han anat a veure i li han dit que estigui tranquil, que en un parell de mesos es tindrà els primers permisos. Un parell de mesos? Sí. Bueno, això ja començat a ser un calendari, no? Sí. Esperem, no? Bueno, de fet, és el que segurament necessitarà per recuperar-se, perquè ja dit que està molt malament i, i ell mateix ho diu, que està més malament ara que quan estàvem vaga. Oh. Què dius ara? Sí? sí mm. De veritat? Sí sí. sí, sí, que li costa molt caminar i que s'està sentint molt malament. Però llavors, no sé, i per què, per què no vol estar a infermeria? Perquè no hi ha una bona atenció? O... No, perquè el que penso és que s'ha de moure. Uh -huh. de caminar i ha de, de fer activitat, que segurament pues, és, això és de de, de no menjar tants dies, no? Doncs pues, són més conseqüències, són més sequeres ja, ja. de la vaga aquesta de llarga. És no? clar, és que 76 dies és una bestiesa. Uh -huh. Bé, i el tema visites i tal eh... El tema visites d'ahir ja ha fet la instància també uh -huh. A veure si ens deixen veure finalment ah, Exacte, sí. i ara està esperant que... que li diguin les persones que estan autoritzades I, I això que o sigui, eh, es els confirma tenen... tot S'ha autoritzen la comunicació amb 5 persones uh -huh. I les visites es fan el dissabte a la tarda Dissabte a la tarda? Sí Molt bé, doncs a veure... I tu què creus que s'ha de batllar especialment en aquests moments? Què és el, el que més et preocupa del tema del tema Amadeu? Home, hem de complir el que li han promès. Clar. Mm. I llavors, pues, per, per tots els... Per la presó creguem convenient, no? O si sigui, uh -huh. s'ha de seguir presionant el síndic de greuges, s'ha de presionar també a la, a la, a la direcció de la presó, uh -huh. a la... A, a, no? Uh -huh. també pot seguir -se presionant la direcció general uh -huh. a tot o sigui arreu. que no ens en podem acabar de fiar no? tampoc a la que ens despistem una mica pot uh -huh. ser el que, que... No, és que... Tampoc... no és que no ens puguem fiar o sigui, la Madeu ja se confia en que sí que li vidran uh -huh. els permisos el uh -huh. que no podem és deixar de... que ell s'oblidin de nosaltres Uh -huh. Que no se n'oblidin que li han promès això a l'Amadeu. Que vegin que el tema continua a estar present I al carrer, darrere, no? I hi ha gent a darrere pendent que això es faci efectiu. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Estarem atents, sí, estarem fiar, atents. Aquí hi fiem de la paraula, sobretot de, del García i Clavel. Uh -huh. Que aquest va ser el mediador, no? Ho, ho sí, dic de cara als nostres oients, que potser no han seguit tant el tema. És representant del síndic, va bé. La... Uh -huh. Li va fer aquestes promeses, no? Eh? Dic, li va fer aquestes promeses que el Joan Tardà, el diputat d'Esquerra, fa un moment ens recordava, no? Primer li donaran permisos, després un tercer grau restringit uh -huh. i després un tercer grau que, que vol dir sortir de la presó, uh -huh. eh, anar-hi a dormir unes nits, però poder treballar fora, poder viure d'una manera més o menys normal, no? Que seria... Sí, això és el 100.2, llavors el tercer grau pues, l'hauríem de posar pues, un centre semi-obert amb eh? uh -huh. un altre mòdul i les sortides ja són més, més llargues més, més ampli uh -huh. mm. doncs a veure com es va concretar en tot això perquè també seria una qüestió d'anar concretant calendari suposo, no? sí, el primer és que li hem de donar un permís i el primer permís com molt tard li hem de donar d'aquí dos mesos mhm uh -huh. Bé, bueno, ja hi ha una data, com a mínim hi ha una data que fins ara no hi era, no? Uh -huh. I esperem que ella es vagi recuperant, malgrat tot, no? Uh -huh. Clar, ara tindrà feina en recuperar-se amb aquests dos mesos. Sí, sí. Molt bé, Diana, set una llarga lluita tot això, eh? I el que queda? Eh? I el que queda, i el que ens espera, eh? Clar. No, però... Jo penso que per un cantó hem d'estar contents perquè sí. el Josep des de Manresa ens explicava sí. que s'havia començat amb una presència al carrer molt petita que havien passat una mica a la travessa del desert sí. en el sentit de que en ple agost no hi havia ningú lloc però que els mitjans alternatius i de difusió per internet van tenir un paper fonamentalíssim, no? uh -huh. uh, van anar multiplicant les convocatòries i van anar multiplicant les accions sí, sí. fins a aconseguir-se doncs, que es fessin concentracions a Dublin, a Belfast, mm. a Holanda, mm -hmm. a tot arreu. I no s'han acabat les accions, aquest cap de setmana nosaltres hem estat a València i a Castelló fent xerrades. Uh -huh. Nosaltres hem estat a Girona Va, així, fent una altra xerrada, a la màquia, que vaig preguntar què volia dir màquia i van dir home, femení de màquia, no saps que són els màquies doncs la màquia no, però vol dir una altra cosa també sí, ja ho sé, però la interpretació que ells en donen és aquesta tu. Ah, sí. doncs ja està, la màquia la màquia de Girona total oh. i també hi ha unes xerrades a Barcelona, no? tinc entès sí, okay. una es va fer la setmana passada uh -huh. i em sembla que també va ser amb dimecres uh -huh. No. Una... bé i n'hi ha una altra, però no s'acorda no la data. Bé, sí. per internet es pot seguir, i en sí. qualsevol cas nosaltres sí també sí que hem badat sí. una mica perquè no hem portat les dates concretes. No, sí que sé és que es fa l'Ateneu de l'Eixample. Uh -huh. Molt bé. Sí. I per dir doncs, que encara no podem concretar què farem, però alguna cosa farem. Uh -huh. I pues... queden re, res, 3 minuts, Diana? Escolta'm, a Castelló i a València tothom tenia molt clar que s'havia de seguir... Eh, insistint i recordant a les, uh -huh. les institucions que, que l'Amadeu està allà i està pendent de que es compleixin les promeses. Uh -huh. Doncs va, ho tindrem vale. present i en qualsevol cas en aquest programa ja, ja, ja, ja li hem dit al Josep que estava fitxat doncs tu també. Ja. D'acord. Val. Molt bé, vale. Diana, gràcies. Bona nit. Ei, Salut. Bona nit. Salut bé teníem temes pendents, però no hi haurà temps, eh? havíem de trucar la Montse que amb qui volíem parlar d'aquests espais de benvinguda educativa tan polèmics que ara sembla que donen per bons, quan en realitat, eh, nosaltres n'hem parlat tres vegades, això d'integrar segregant és una cosa que no s'acaba d'entendre. És a dir Perquè els nens s'integrin a l'escola, els fem fora de l'escola, i els hi ensenyem, eh, no sé què els hi ensenyem. Sí, entre ells, clar, en si cap d'ells parla català, tampoc ajuda, perquè és, clar, és, que és estan, són tots es troben en una situació eh, aïllada quan el que interessa és, Justament... és ajuntar-los i que, que es comportin, que vegin com, com parlen els altres, que juguin amb els altres... Que... Ja n'havíem parlat, en volíem mm. parlar amb la Montse no hi temps, però de, en qualsevol cas em sembla que estan fent una ofensiva per dir, ei, donem-los un vot de confiança, que potser anirà bé, que potser el 9-9 d'avui el trobo molt contundent en aquest sentit. No? Hi ha l'editorial, hi ha la primera pàgina, tot en el sentit que potser sí que anirà bé. Nosaltres, no sé, i em sembla que la nostra opinió no ha canviat, no? En el sentit que el, els espais de benvingut educatiu han d'estar dintre de les escoles, és el que se'n diu aules d'acollida, i potser darrere hi ha una qüestió econòmica, perquè clar una aula d'acollida a cada escola vol dir un professor més, vol dir, vol dir un, una aula, com diu la paraula, vol dir ordinadors, vol dir, vol dir molts diners també, en canvi un espai de benvinguda educativa que hi vagin a parar tots els nens de totes les escoles, no se sap bé quants dies, també deu ser una qüestió econòmica, i això ningú en parla. No? Aquest dissabte que hi havia les festes del Remei que vam estar actuant als pisos Montseny, vam estar parlant amb molts nens d'origen immigrant, parlen parlam català perfectament, no hi ha cap problema. Penso jo sempre la conclusió que amb el cap és una de, un dels grans problemes d'aquests que es diuen la problema de la immigració, per mi és el problema del, del, dels aborígens o dels autòctons de la gent que té encara un procés molt llarg a fer per acceptar situacions noves i gent nova. I aquest és un tema clau que a vegades s'evita de parlar i sempre traslladem oh, aquesta típica i terrible frase de, és que s'han d'integrar. I aquí i aquí ja no sé què, no sé quin contingut ho omplen això d'integrar sí, no, sé, no sé perquè eh. cada vegada fa més poè eh? quan la diuen integrar penses integrar que integrar el capitalisme, sí. integrar desintegrar-se a ells no S'han no és... de desintegrar sí, per integrar-se. O... Quantes generacions faran falta? Hmm. Eh? Després de 3 o 4 generacions encara els hi direm que s'han d'integrar de que... mm. després es creen polvorins com a França eh? s'acaba el programa s'acaba el programa ho de deixar-ho per dilluns que ve, en continuarem parlant. Ja seguirem. Vinga, bona nit. Ah, pa, Salut. Bona nit. Salut.